משלי, פרק ל. דברי אגור בני יכה, המסע, נאום הגבר לאיתיאל, לאיתיאל ואוכל. כי בער אנוכי מאיש, ולא בינת אדם לי, ולא למדתי חכמה ודעת קדושים אדע. מי עלה שמיים וירד? מי אסף רוח בחופניו? מי צרר מים בשמלה?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 דור מה רמו עיניו, והפעפיו ינשאו. דור חרבות שיניו, ומאכלות מתלעותיו, לאכול עניים מארץ, ואביונים מאדם. לעלוקה שתי בנות, האב-האב, שלוש הן לא תסבענה, ארבע לא אמרו הון. שאול ועוצר רחם, ארץ לא שבעה מים, ואש לא אמרה הון. עין תלעג לאב, ותבוז לקהת הם, יקרו העורבי נחל, ויאכלו הבני נשר. שלושה המה נפלאו ממני, וארבעה לא ידעתים. דרך הנשר בשמים, דרך נחש על אי דרך אונייה ולב ים, ודרך גבר בעלמה. כן, דרך אישה מנאפת, אכלה ומחתה פיה. ואמרה, לא פעלתי אוון. תחת שלוש רגזה ארץ, ותחת ארבע לא תוכל שאת. תחת עבד כי ימלוך, ונבל כי יסבע לחם. תחת שנואה כי תיבעל, ושפחה כי תירש גבירתה. ארבעה הם קטני ארץ, והם החכמים מחוקמים. הנמלים, עם לא עז,